Dar și mai bine, e, când afară e zloată să stai visând la foc, de somn, să picui. Și eu astfel mă uit, pe gânduri, visez la basmul vechi al zânei dochi. În jurul mii, ceața crește rândului, rândului. Odată au fost foșnirea unui rochi. Pas abia atins de scânduri, Iar mâna subție și re.